אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר ציבם. ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיטי על פני ממרא. וישב יוסף מצרימה, הוא ואחד, וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כותאמרו ליוסף, ענה, שנה פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך.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 ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ, אשר נשבה לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבה יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף, בן מאה ועשר שנים. ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. עד כאן ספר בראשית.